Həvarilərin işləri 20-ci fəsil Haykü sakitləşəndən sonra Paul şagirdləri çağırıb ruhlandırdı. Sonra onlarla vidalaşaraq Makedoniya getmək üçün yola çıxdı. O tərəfləri gəzib dolaşaraq imanlarla çoxlu söhbətlər aparıb, onları ruhlandırandan sonra Yunanstana getdi. Orda 3 ay qaldı və dəniz yolu ilə Suriyaya getmək istəyirdi ki, Ona qarşı, yəhudilərin hazırladığı suiqəstə görə Makedoniya yolu ilə qayıtmaq qərarına gəldi. Piroğlu, Veriyalı Sopatir, Saloniklilərdən Aristarx və Sikunt, Derbeli Qay, Timotey, Asiyalılardan Tixik və Trafim onu müşahidə edirdi. Bunlar bizdən əvvəl gedib bizi Troasta gözlədilər. Biz də Mayası-Çörək bayramından sonra Filipidən dəniz yolu ilə 5 günə Troasa gələrək onlarla görüşdük. Orada 7 gün qaldıq. Həftənin ilk günündə çörəy bölmək üçün bir yerə yığıldığımız zaman Paul cəmaatla söhbət apardı. Ertəsi gün onlardan ayrılacaqdı. Ona görə söhbəti gecə yarısına qədər davam etdirdi. Toplandığımız yuxarı mərtəbədəki otaqda çoxlu çıraqlar yanırdı. Eftik adlı bir yeniyyətmə pəncərədə oturmuşdu. Paul söhbəti uzadanda eftiki dərin yuxu apardı. Yuxuya gedən kimi o üçüncü mərtəbədən aşağı düşdü və yerdən onu qaldıranda o ölü vəziyyətində idi. Paul aşağı inib yeniyetmənin üstünə əyildi və onu qucaqlayaraq dedi, narahat olmayın, indi canı sağdı. Təkrar yuxarı qalxıb çörək böldü və yemək yedi. Gündoğana qədər onlarla uzun-uzadı söhbət aparanından sonra oradan ayrıldı. Oğlanı sağ salama tapardılar də bu hadisədən çox ruhlandılar. Biz irəli gedərək gəmiyə mindik və Assosa tərəf bildik. Çünki Paolu oradan götürməli idik. O, quru ilə getmək istədiyi üçün bunu belə nizamlamışdı. O, bizi Assosta qarşılayanda onu gəmiyə mindirdik və Mitiliniyə gəldik. Oradan da dənizdən üzərək səhəri gün Xiyos adasının qarşısına və bir gündən sonra isə Samusa çatdıq. Ertəsi gün milletə gəldik. Çünki Paul Asiya bilayətində vaxt etirməmək üçün Efesü ötüb keçmək qərarına gəlmişdi. O tələsirdi ki, imkan tapıb 50-ci gün bayramında Yerüsəlimdə olsun. Paul milletdən Efesə xəbər göndərərək cəmiyyət axsaqqallarını yanına çağıtdırdı. Yanına gələndə onlara belə dedib. Asiya vilayətinə qədəm bastığım birinci gündən bəri sizinlə olduğum dövrdən bu vaxta qədər özümün necə apardığım sizə məlumdur. Yehudilərin qəst-qərəzi vasitəsilə sınaqlardan keçərkən rəbbə tam itayətkarlıqla göz yaşı içində qulluq eləyirdi. Heyli olan hər şeyi sizə bəyan eləyərək istər açıq, istərsə də evdən evə gəzib dolaşaraq Təlim verməkdən çəkinmədi Həm yehudiləri Həm də yunanları Tövbə edib Allaha tərəf dönməyə Və Rəbbimiz İsa'ya iman gətirməyə çağırdım İndi də ruhun təkidi ilə Yerusəlimə gedirəm Və orada başıma nə gələcəyini bilmirəm Lakin müqəddəs ruh Hər şəhərdə xəbərdarlıq edirdi ki Məni zəncirlər və əziyyətlər gözləyir Öz canıma heç əhəmiyyət vermirəm. Onu qiymətləndirmirəm. Mənə kifayətdir ki, yolumu Rəbb İsa'nın mənə tapşırdığı kimi, Allahın lütfünü göstərən müjdəni, şəhadət etmə xidmətini başa çatdırın. İndi aranızda dolaşıb, Padişahlıq barədə vəz etdiyim sizlərdən, heç biriniz mənim üzümü bir də görməyəcək. Ona görə, bugün, Bunu sizə bəyan etmək istəyirəm ki, Mən təmizəm. Heç kimin qanına bayısı olmamışam. Çünki mən çəkinmədən Allahın bütün iradəsini sizə çatdırmışam. Həm özünüzə, həm də müqəddəs ruhun sizin nəzarətçilər təyin etdiyi Bütün sürüyə diqqətlə baxın. Allahın öz oğlunun qanı bahasına əldə etdiyi Bu cəmiyyətini bəsliyin. Bilirəm ki, Mən gedəndən sonra sürüyə rəhm etməyən Yırtıcı canavarlar aranıza soxulacaq Aranızdan təhrif edilmiş sözlər deyən Şagirdləri özlərinin ardırca çəkmək istəyən adamlar çıxacaq Buna görə ayıq olun Üç il boyu fasiləsiz Gecə gündüz göz yaşı tökərək Hər birinizə necə nəsihət verdiyimi yada salın İndi mən sizi Allaha və onun lütfü barədəki kəlamına əmanət eləyirəm. Bu kəlam sizi inkişaf ettirib təqdis olunmuş bütün insanlar arasında ilse qovuşdurmağa qadirdir. Mən heç kimin nə qızılına, nə gümüşünə, nə də palpaltarına göz dikmişəm. Siz də bilirsiniz ki, bu əllər həm mənim, həm də mənimlə olanların ehtiyaçlarını təmin etdi. Gördüyüm hər işdə, Rəb İsa'nın vermək almaqdan daha çox bəxtiyarlıq gətirər sözünü yaddan çıxarmayıb belə əmək sərf edərək zəiflərə kömək etməyin vacibliyini sizə göstərdim Paul bu sözləri söyləyəndən sonra biz çöküb onlarla birlikdə dua etdi sonra hamısı ağlayaraq Paulun boynuna sarıldı və onu öfdü onlar ən çox Mənim özümü bir də görməyəcəksiniz sözündən kövrəldilər. Sonra onu gəmiyə qədər yola saldılar.